самими шлеями, і ледве йшла ступою, спотикаючись і зупиняючись досить часто. Візник не звертав на коней ніякої уваги і, уткнувшись головою в подушку, дрімав. Та коли коні дійшли до торчуватого каменя, за яким одразу обривалася дорога і розберзалася страшне провалля, вони не тільки зупинилися, але навіть позадкували і цим рухом так трусунули бричку, що від поштовху увізникав пала з рудої голови ярмулка, і весь він стрипенувся від переляку. «Ой, геволт!» – злякано крикнув єврей і зашарпав віжками. Коні, круто повернувши назад, почали дертися на кам'яну кручу, ковзатись і битися. Бричка перехилилася. «Ферфал!» – закричала стара єврейка – скидаючи з голови хуску і намагаючись зіскочити з брички. Від цього крику схопилася в бричці й третя людина, що лежала в довгому передку. Це була молода і надзвичайно гарна дівчина, але на її худому блідому личку з великими чорними очима лежав відбиток нелюдських страждань. Немов смертельна недуга доїдала ледве розквітлий організм. Молода єврейка злякано озирнулась. І почала теж кричати. «Тру-тру-прокляті! -пр щоб ви здохли!» Заспокоював візник переполоханих коней, на силу вискочивши з брички. «А ви, дурні, мовчіть!» – повернувся він до жінок. «Тільки коней лякаєте!» «Ну, сара, дитина ще, їй і Бог простить! А тобі, Ривко, старій дурепі, соромно!» «Ой, пане Гершко, випустіть із брички на Бога!» – волала Ривка – не звертаючи уваги на слова господаря Так, це були наші давні знайомі, які зникли безслідно з малої лисянки Але Гершко не міг одійти від коней Він тільки лаявся, держав їх за вуздечку і намагався повернути на дорогу Жінки безпорадно борсалися у бричці і злякано верещали. Нарешті рибці пощастило вискочити Але Сара не могла цього зробити, бо в неї були зв'язані ноги «Ой, вей, на Бога, рятуйте! У мене зв'язані ноги, я не можу!» – благала Сара, охоплена страхом, бо бричка щомиті могла перекинутися. «Візьми ось ножа!» – крикнув Гершко. Ривка підскочила до брички, мерчій поперерізувала вірюки, що повпивалося в біле тіло темно-червоними рубцями, і допомогла Сарі вилізти з брички. Дівчина була така квола, що стояти не могла, і зараз вже сіла на кам'яному виступі». Довго провавтузився Гершко з кіньми, поки заспокоїв їх, вивів на шлях і перепряг, бо бричка майже була перекинулася. «Зайжіть мене тут, я огляну спуск», – сказав нарешті він, додавши пошепки рибці. «Ти гляди, стара, за Сарою, з ока не спускай». Та за Сарою нічого було наглядати, вона мов тінь без сиділа на камені, і хіба що вітер міг підхопити її і понести в золотисту млу». Довго не повертався Гершко. Він блукав десь поблизу, бо чути було лайко то ліворуч, то праворуч. Та ось нарешті почувся його голос по той бік на скелі. Йому відгукнувся жіночий. «Другого спуску пурець не знайде. Наші коні до нього звикли і самі спускаються. «Іх бін аїд!» – казала, виходячи з-за скелі, розмахуючи руками. Не дуже стара, досить приємна єврейка, одягнута в лахміття. А ви загальмуйте колесо і зведіть свої коні за уздечку. Що ж, нічого не зробиш, доведеться скакати з цієї кручі, бурчав Гершко, чухаючи потилицю. Я можу провести жінок, я знаю слічну стежку, запропонувала жебрачка свої послуги. Хоч і допоможи, добра ізраїльтянка, зітхнув Гершко і звівши до неба очі, додав, а Єгова заплатить тобі за добре діло старицею. І заплатить Єгова через вас, шановний мій пуреце, я, жінка бідна, у Бога, живу тільки милостиною і щедротами обранців Божих. Добрий гід, тільки проведи їх. Єврейка низько вклонилася ривці й сарі на знак того, що вона готова служити їм. Ривка встала, але Сара, хоч і підвелася на силу, не могла рушити з місця. Ривка з жебрачкою змушені були взяти її попід руки і повести, а правдивіше майже понести з гори вниз. «Чого це вона у вас така хвора?» – поцікавила жебрачка.